Вона виріватувалась і не впала разом із потягом у Дністер. Злевечіла короба тихенько верталась у звичний римт у холонучих жилах. Жінка ще хотіла слігі песточів, але вже не мала ні першого, ні другого. Лише беззвучно плакала здячності і незнання. Дощ з за вікном, потяг трахотів по рейках, гасла світова пожежа. Чоловік стояв лицем до неї. І дивні вони грали на його утішеному обличчі. І жінка, слипуючи у розірваній чоловіком темряві із терпким присмаком дармового вина на губах, щулячись у вогкість простерат, із заплющеними очима і розімкнутими колінами засинала лише на п'ять хвилин, поки не витече з її жило ця і хміль, поки не вдарить грім, як мусульманський муадзин до молитви. І вона поцілує запашну чоловікову руку, що вивела її нарешті зі світу затхлості і все знаковості. І дала вона радості як копію. І діткнулась недоторканих найтончих мережей тіла. І сама попросить того добровільного божевілля, що межує зі смертю, і яке можуть дати лише його руки. А тоді вона запитає, хто він? Чоловік? Бог? Чи диявол? Чи один у трьох лицях? І засерне йому в очі. І відсахнеться. Не узрівши них нічого, крім гріха і злодійства. П'ять хвилин минали так довго, що, прокинувшись, зіщулилась від світла і порожнечі. Потяг гуркотів по рейках. На столику в'яла, не розквітла жовта троянда і хилеталась червоне вино в келихові. У шиби нів дощ, і сотня розсипаних трояндових полісток гойдалась і пахла на підлозі, на простирадлах у її волосі, і навіть за комірцем блузи, розлавіючи зустидучі зухвалості. Стогін пораненої самотньої вовчиці. Забився між чотирьох замкнутих стін купе і захвинувся голосним риданням, розчавленою з першою радістю, а тепер безсилля жінки. У купе стояв міцний трояндовий запах. Усе, що залишилось від німого чоловіка. Розділ другий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 Знову депресія. Нарешті глухе, як далекий грім, роздратування. А далі безпросвітна байдужість, коли не треба очима шукати рук, що знається з відвагою, ні прісних, залаюжених, мов комірці, щоденних сорочок, облич, ані дивитись у небеса у пошуках загубленої гостроти чуттів. Дивилися хіба лише в темній ласної душі, на нерозстеленій тахті, на межі вмираючого дня чи розпуклої ночі, Заклякли майже мертвецьким поглядом. Більше не зналася з пристрастю. Лише хотіла згадати колір його очей. Вона міцно заплющувалась, розпалювала уяву, та жодне видіння не полегшувало її хворобливої цікавості. Ані очей, ані обличчя, ні віку, ні росту, ні навіть гортанного, тріумфуючого чоловічого стогону не могла видобути з пам'яті. Начебто чоловіки чоловік і справді був зісно чи з проведінням. Але вдихала розвіяний та незабутий запах визберених на підлозі трояндових полісток і не самовитіла від жалю до самої себе. От тоді вона відважилась. А що, хіба лише чоловіки знають відвагу? Довго стояла перед дзеркалом, добираючи барви до лиця. І врешті ноги понесли її туди, де чоловіків було багато, і чи не кожен міг бути її, а лиш її воля. «Хто ти?» – хотіла запитати для сміливості, та тут вже затнувлась. Погони високого військового чину золотом блистіли під сонцем, якось надто констратуючи із вбранням сусідніх чоловіків. І вона не втрималась, раптово погладила погони рукою і так само раптово осмикнула долоню. Важкий холод граніту діткнувся її шкіри, ніби прорізаючи долоню. Так що стало страшно подивитись господарів її в очі, вона ж заплющилась, боялася заговорити першою, але мусила. «Вибач, мені було йти нікуди, і я прийшла до тебе, першого стрічного, ти не судитимеш?»